А ще Чарльз Брендон відзначав подумки, що його місія з поїздкою до принцеси позбавила його тяжкого обов'язку підтримувати безперспективні стосунки з правителькою Нідерландів. Уже зовсім стемніло, коли вони, стомлені й змерзлі, побачили високі покрівлі міста Брентвуда. Притримавши коня, Брендон зробив знак Болейну наблизитися. «Сер Томас, на цього баламута Гілфорда не можна ні в чому покластися, тому я б просив вас поопікуватися розквартируванням і постоєм людей на цю ніч. А ви, мілорде? Я залишу вас, та не хвилюйтеся, я буду відсутній лише до ранку». Мені потрібно відвідати мого тестя – сера Ентоні Брауна. Його садиба стіл не за тим гаєм. Зі сходом сонця я знову візьму на себе обов'язки глави місії». В очах Томаса Болейна зблиснули водночас і розуміння, і страх. «Як цей чоловік може так легковажно ставитися до своїх обов'язків?» Хоча ні для кого не було таємницею, що з батьком своєї першої дружини, Ентоні Брауном, Чарльз підтримував теплі стосунки і, за можливості, його відвідував. І все ж, він мовчки спостерігав, як віддаляється Брендон. У повітрі відчувався запах у землі. Дерева стояли ще голі, і через сірувати сплетіння гілля Чарльз уже здалека побачив силуети стілни з холу, помітив світло у вікнах. І серце тихо защеміло у грудях. Тут він провів свій таємний медовий місяць з Анною Браун. Тут залишив її за наказом короля. Сюди таємно їздив коли вона народила йому доньку, і пізніше, коли їхній шлюб визнали недійсним, і він уже вважався чоловіком Маргарити Мортімер. Та й пізніше. Тут жили дві їхні доньки, і тут же виховувалися два його народжені сини від інших жінок, якими також опікувався батько Анни. Коли Брендон спішився у дворі Стілнеса і побачив високого худого сера Ентоні, який вийшов на ганок, він першим ступив крок на зустріч і обняв. Він любив тестя, хоча й не міг зрозуміти його доброти. «Я так радий бачити вас, сер. Я теж, Чарльз». «Де дівчата?» – запитав Брендон. Він не наважувався запитати про інших дітей, хоча й розумів, що сини, якими опікується така добра людина, як сир Ентоні, знаходяться у гарних руках. Вже сплять, ти прибув досить пізно. Вони зайшли в будинок. Слуги розводили вогонь у каміні, накривали на стіл. «Я тут привіз вам дещо», – сказав Брендон, простягаючи хазяїну важкий мішечок із грошима, викроєними із коштів на поїздку. Сер Ентоні спокійно прийняв гроші, мовивши з легким докором. Нерозважливо їздити на одинці та ще й з грошима. Вони довго розмовляли, сидячи біля каміна. Брендон розповідав про свою місію і повідомив, що на зворотному шляху думає зупинитися з принцесою у сера Ентоні, щоб зробити честь цьому дому. Але якщо сер Ентоні вважається справою занадто клопітною, господар не заперечував свого часу він був наближеним до старого короля, пам'ятає меріще дитиною і буде радий засвідчити гостинність. Я, напевно, стомив вас, сер, сказав Брендон, та й пізно вже дзвони вже з годину тому віддзвонили північ. Сер Ентоні підвівся, узяв зі столу свічку. Ходімо, твоя кімната завжди чекає тебе. Твоя кімната, їх з Анною кімната. У чари за, защеміло серце, коли він побачив ліжко під світлим пологом, скриню біля віконця, її туалетний столик із дзеркалом на підставці. Біля стіни тепло відсвічувало відблисками полум'я вогнище, освітлюючи тишу. І він повернувся до хазяїна. Голос зрадливо хрипів, коли він заговорив. «Сер Ентоні, дякую, дякую за все, і вибачте мене». Той підняв свічку і, побачивши вологі очі зятя, стиснув йому плече. «Нічого, Чарльзе, у мене все гаразд, не картай себе. На все Божа воля». Чарльз дивився, як він спускається сходами. Пряма спина і високо піднята голова. Тільки рухи старого Віконта стали повільнішими і ледь опустилися широкі плечі. Брендон заплющив очі. Він любив цього чоловіка. Він любив його доньку. Вони були його минулим, тим минулим, коли він ще не був таким холоднокровним і розважливим. Брендон причинив двері, Стомлено упустився на ліжко, майже ніжно провів долоною по світлому з ворсом покривало. Із ненацька накотився біль. Він згадав, як Анна, подарувавши йому другу доньку, померла в цій кімнаті, так і не одужавши після родової гарячки. Тоді він жив з нею вже як законний чоловік, а до цього були таємні зустрічі, адже в нього була стара і дуже багата дружина – Леді Мортімер. Зараз Брендон соромився Свого корисливого шлюбу З вдовою власного діда Адже Леді Маргарет Була на 20 років старшою за нього І пішовши з нею під вінець Він думав тільки про вигоду Анна ж Вона чекала його у стілнисі Саме тому він незабаром Залишив свою другу дружину І повернувся до першої по суті, після такої образи леді Маргарет і захворіла, а незабаром і померла, залишивши йому гроші і багатство. Брендон тоді постійно чув іронічні зауваження за своєю спиною, але не зважав на них. Адже тепер він був багатий і вільний, і знову міг, цього разу з благословенням молодого короля, стати з Анною перед вівтарем. А потім Анна померла. Відтоді він повністю присвятив себе кар'єрі, але десь у глибині душі в нього назавжди залишилася порожнеча, яку ніщо не могло вже заповнити. Зате тепер він був при дворі однією з найвпливовіших фігур друга особа після англійського короля, як називали його іноземці. Король засипав його милостями, звання шталмейстера. Матеріально вигідна і необтяжлива посада доглядача в'язниць Саутворка, посада головного конюшого двору. Він одержав лицарський орден Лазні, а також вигідне опікунство володінь малолітньої онуки Норфолка Елізабет Лізл. По суті, право на віконство Лізл. Так, тепер його життя було сповнене рідним його серцю стрімким темпом, близьком та іншим інтригуючими подіями».